Den modstand der ikke slår dig ihjel, gør dig stærk, sagde den tyske filosof, Fredrik Nietzsche. Hvis det udsagnes sandt, har AGF den stærkeste tilhængerskar i Danmark. Og der var også mødt imponerende mange AGF-tilhængere op til søndagens fodboldkamp i Randers, end der så mange at flere af AGF'ere måtte gå forgæves til Udbaneafsnittet, der hurtigt blev fyldt op. Der var også, det var også oceanerne, der dominerede lydkulissen kampen igennem, men entusiasmen sker ikke igennem inde på banen, hvor AGF for 13. gang i sæsonen måtte sluge et nederlag i Smarts kom øverst på et jøjnespark, som Christian Keller fik lov til at forlænge inde i feltet, og Randers-topskoren hældede sikkert sejrsmålet i kassen. Det var endnu et spark til nedrykningsdebatten, der er blevet mere og mere intens, som foråret er skrevet frem i Aarhus. Der er stadig fire point til nedrykningsdregen, men med ni point at spille om, kan alt ske. Velkommen til AGF Fan FM, hvor vi den næste time skal snakke om AGF og kun AGF. Programmet her er et samarbejde mellem Mediehus Aarhus og AGF og hvis I ikke sidder og lytter med på FM-båndet på 93,7 netop nu, så kan I hente programmet som podcast i iTunes eller streame det på agffan.dk i morgen. Med mig her i studiet har jeg samme fantastiske line op som i sidste uge, Jonas lykke Lillmo, journalist og redaktør på agffan.dk. Glad for at være tilbage. Velkommen til dig. Og Jonas Sauermilk, journaliststuderende og skribent på både bold.dk og på agffan. Yes, hej hej. Og mit navn er Kasper Ottoesen. Velkommen mm. til agffan FM. Og hvis vi lige skal starte med en, øh, en runde, hvor skuffet er I så? Ja, men altså, det er jo... Jeg skal da ikke lige skjule på, at jeg er noget skuffet. Øh, nu så jeg så den deroppe fra, fra pressepladsen og det var bestemt ikke noget kønssyn. syn. Det lignede ikke en klub, der var der er kommet i nedrykkingsfarve, men... Øh... Så jeg er nået skuffet, må jeg sige. Hvad med dig, Jørgen Jamen, jeg er selvfølgelig også skuffet, men det har jeg efterhånden været så mange gange før. Og jeg vil sige, det er ikke, det er ikke en af de største skuffelser, jeg har været ude for, men... Øh... Nej, jeg har det ikke specielt godt, sådan indvendig. Det var, øh, det var øh, groft sagt, pointen, der der var nemme, som vi lod glide imellem vores hænder. Det var en rækkevidde, for. Mig. Ja, det synes jeg. Jamen, jeg vil sige, det er måske ikke så meget resultatet, jeg er skuffet over. Det er mere selve indsatsen og attituden fra spillerne. Fordi et nederlag, det er man efterhånden vant til som AGF-fan og jeg tilhænger. Så det, det, så det er ikke så meget der. Selvfølgelig jeg er jeg også skuffet over, at vi ikke får pointe ud af sådan en kamp. Men, men det var mere attituden og, og øh, indsatsen på banen. Ja, og du har mere, du er skuffet over, Jonas. Det kommer vi ind på senere øh, i programmet. Skuffet, det er en mild underdrivelse. <laughs> <laughs> vi går videre til uh, Twitter og tager en runde der med, uh, med nogle spørgsmål, der har været. Det gør vi. Det er jo et øh, dejligt fast element, øh, at øh, vores øh, lytter de kan stille spørgsmål via Twitter eller Facebook, hvis de har lyst til det, øh, på vores profil AGF-FAN.FM. Vi, øh, vi har fået øh, to spørgsmål, som jeg vil fremhæve. Der er øh, blandt andet et, som jeg egentlig synes, vi har været igennem en del, øh, men det er, forstår I kritikken, I må være os tre, øh, kritikken af Brian Sten Nielsen. Den var vi lidt inde på sidste gang også. Ja. Hvad siger du, Jonas? Jamen, altså, selvfølgelig, jeg forstår kritikken, ja, det er sådan lidt... Jeg kan godt forstå, at der er kritik, øh, fordi det er helt naturligt, at der er det i en fodboldklub, når det går, øh, når det går mindre godt. Øh, så er der både kritik af spillere og træner Og sportslig ledelse Selvfølgelig skal der være det øh, Det er så mere om, om den er Om den er mere eller mindre Unøgningssæde den kritik der nu kommer Og, øh, og ja altså, Noget af det virker lidt useriøst på mig Den kritik der kommer øh, Meget af det kan jeg godt sætte mig ind i Men, men altså jeg, jeg kan da godt forstå at Der er kritik hvis det er det der går på Ja. Øh, at, øh, at man sætter spørgsmålstegn ved, ved folk når det går dårligt Det, det, det er jo klart Så jo stiller man ved spørgsmålstegn Ved hele organisationen Men jeg har det også Som jeg også sagde sidst Jeg har det også været Men Man kan også bare kigge altså hvis vi, Når liganden er så tæt som den er i år Kig på et hold som Randers Der har en negativ målscore Som Præcis. de ligger til sølv Eller til ja. bronze hmm. Hvis Rundt i svart Så har man gået i stykker for dem Ja Han er den, han er den eneste Han har været deres arer, ikke Hvis han har gået i stykker der var Tartek i år, så ja. havde det set skidt ud for Randers nu. Og så var det der, øh, snakken havde været. Mm. Måske er vi blevet sådan lidt for, øh, lidt for hurtigt opstemt igen med den der femteplads øh, sidste sæson. Yeah. Som oprykker hold, hvor vi egentlig bare skulle konsolidere os, Jo, det kan du sige. Altså, jeg, jeg tror meget, af kritikken, den kritik, jeg har hørt, den går på det her øh, salg af Arne Johansson ja. i vinterpausen. Og at man så kender en erstatning for ham. Øh, altså, og det, det synes jeg ikke, man kan kritisere Brian Sten for. Fordi jeg tror... 99 procent af ledelse rundt omkring i Danmark og ja, LF, der går op i fodbold i Danmark, vil have solgt Arne Johansson til den ja. pris, som AKF nu har fået. Så den, tror jeg ikke, man kan, man kan, den den kritik, synes jeg, ikke er i orden. Det synes jeg Men det, man måske kan sætte spørgsmålstegn ved, det er, om han ikke skal hente en gardering for, for sådan en som Morten Målskred. Fordi det er jo lige præcis den der gardering, vi mangler nu. Det er rigtigt. Øh, nu er det så også svært at vide for Brian Sten, at Vartasa at, at, at går i stykker længerevarende. Det er jo Altså, det, er jo, det kan man heller ikke klindre Brian Sten for Nej. Og hvis man havde regnet med at han skulle steppe op Som man givetvis havde øh, og som vi alle sammen regnet med øh, så, er det jo, så er det jo svært at vide altså, ja. Nu skal man jo også huske på At, at Brian Sten har også en chef Altså der, der er jo også en der holder, der holder øh, Nogle budgetter over hovedet på ham Og banker ham i hovedet med dem At De skal overholdes Jeg tror da ikke Brian Sten havde solgt Arne Johansson øh, Hvis ikke der var øh, negative tal på bundlinjen så kunne vi have sagtens have beholdt ham, så var der ikke nogen grund til at sælge ham. Men altså, økonomien i AGF er bedre, men den er stadigvæk ikke god. Og øh, salget, Arne Johansson, har selvfølgelig hjulpet på, øh, på de dårlige budgetter, der har været i mange år. Så det skal man også lige huske på, inden man kritiserer sportschefen. Bestemt, og jeg tror, det har været sådan en, <coughs> det har været et helt klart mål der i, i vinterpausen, at nu, nu har vi godt tilladt sig at skibbe øh, skib Arne sted og så klarer vi den her forsæson fint, og vi slutter måske på en 6., 7. og 8. plads, og og så skal vi handle ind, og det ja. tror jeg stadigvæk på kommer til at ske i sommerferien, uh, i, i sommerpausen, hvis, uh, hvis ja, der vi holder lukker, os op. der lugter en spændende transfervindue. Ja, lige præcis, og det, og det tror jeg har været plan hele vejen. Uh, så. Ja, nej, så er Ik det så bare kigset i nogle kampe, som man ikke helt havde regnet med måske. Ja, det må man ja. så sige, ja. Vi kommer til at snakke mere om transfer senere i programmet, men uh, skal vi tage et spørgsmål mere, Jonathan? Ja, der er et uh, spørgsmål fra Ole Saling uh, Pedersen. Der spørger, skal vi parkere bussen i resten af kampen og spille på 0-0, eller skal vi fortsætte den nuværende stil, hvor AGF måske har gået lidt efter sejren og så har ventet med at parkere bussen til allersidst? Altså jeg mener jo, de sidste tre kampe, der har AGF lidt parkeret bussen. Altså de har sadlet om i forhold til resten af sæsonen, og så har de ændret fokus på defensiven, og det virkede i to kampe, og det virkede næsten mod Randers. Ja. Og jeg mener da helt sikkert, at det er måden frem Altså når spillet ikke kører, som det ikke gør nu Og når angriberne ikke kan score mål Eller de potentielle angriber Der er i truppen, ikke de er jo ikke rigtig angriber Jamen så må man stille sig tilbage Og så må man håbe på, at der kommer En dødbold eller, eller En Søren Larsen, som vi også snakker om senere At, at der kommer et, et enkelt mål eller to der Der måske kan være nok til øh, Et enkelt eller tre point For mere skal der nok ikke til ja, altså Randers tager en 1-0 over os i, i Søndags Så på den måde kan man jo sagtens vinde fodboldkampe, ikke? Altså, vi, der er jo ikke noget i vejen for, at vi heller ikke kan vinde en, vinde en heldig 1 0 i en af de tre sidste kampe, vi har tilbage. Men det kan også gå den anden vej. Så hvis, ja, vi, vælger, hvis vi vælger at sige, at, at vi I går så i en parker bussen, så kan der ske det, som der gjorde i søndags, hvor, de får, hvor modstanderen får en dødbold og scorer til 1-0 i overtiden. Lad os sige det, at Tommy Beckmann scorer til, til 1-0 i overtiden på Aarhus Stadion. Så, det gør jeg. Jamen det er jo det. Og så ser det ikke heldigt ud Så det synes jeg, jeg heller Man skal man... prøve at satse på At score et mål Altså eller to Eller tre Men gjorde de ikke også Det mod Randers Altså der var chancer nok Jeg har og, og set Nogle øh, højdepunkter der Altså chancerne var der jo Ja Det er det, øh... De bliver bare ikke sparket ind Nej jeg synes ikke Det er store chancer vi har Fordi Det er selvfølgelig fordi At, at angriberne ikke er skarpe nok Fordi Ja, der er der i hvert fald en, hvor Skitlatset tager den bag om benet, ikke, som vi snakkede ja. om. Øh, og ja, og inden, der, der, der løber over. han til baglinjen og, og smækker den ind over, hvor den så bare slet ikke rammer Stefan P. De sidste afgørende, det, der mangler skarpheden altså. Øh, men, ja. Yeah. Men jeg synes ikke bare, man kan sige, at man skal parkere bussen, fordi det synes jeg simpelthen er for farligt. Så jeg synes, at man skal gå efter sejren på lørdag. <hør> Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes heller ikke... Øh, altså, fodbold handler om at score mål. Og det, det gør det jo også, selvom man er nedrykningstruet. Men også når der ikke skal, skal flere point til, end det ser ud til, at der skal lige nu, jeg har siddet og regnet på det, altså måske kan et point være nok? Ja, om igen, så kan et point i, de sidste, et point i hver af de sidste tre kampe, det må, må man næsten gå ud fra, at det er nok. Ja. Ikke matematisk set, men realistisk set, burde det da være nok. Jamen altså i teorien af det, vi har nu, kan det jo være nok. Øh, så, så jo, et point kan også sagtens være, være nok, det kommer helt an på, hvordan det går. Øh, så, så, øh, så jo, et enkelt point mod Sønderjysk Vil da også være helt fint Jeg synes bare, det er en farlig taktik At gå ned og parkere bussen Fordi, altså, ja Det synes jeg, det synes jeg er problematisk at gøre det på den måde Men øh, det lykkes i parken Og der synes jeg også, man har mere incitament til at, til at gøre det Fordi det er så dygtigt et hold På hjemmebane mod Sønderjysk Der synes jeg, det ser grimt ud Hvis man prøver bare at, at, at, at parkere bussen Men AGF har også haft problemer når de, Især på hjemmebane, ikke? Og skal, skal skabe kampene mm. Jamen helt sikkert, og det er da også øh... det er da spændende at se, hvordan man, man vil løse den, men, men jeg synes, øh, synes, det er et dårligt signal at sende til fans, øh, til fans og klubben og jamen, alle omkring AGF, at hvis man ikke prøver at vinde en kamp mod Sønderjysk på i den her situation, det skal man da prøve. Jamen det er jeg helt enig i. Altså, syn... <coughs> Uanset hvor, øh, hvor godt fodbold de så spiller i perioder, så er Sønderjysk stadigvæk ikke et af Superligaens bedste hold. Mm. Så kan det godt være, at de har en Lasse Vibbe der har scoret 12 mål, men... Men Sønderjyskjært Holds med AGF skal slå, eller i hvert fald skal kunne slå. Yes. Vi øh, rykker videre, fordi vi har nemlig øh, ringet til Andreas Kravl. Øhm, han var ude og sige noget om øh, AGF Georgier i, i sidste uge, men det kan vi jo lige høre ham selv. Øh, Andreas, er du med? Ja, i hvert fald. God aften til dig. God aften. Har du været ude og nyde det gode vejr i dag? Ja, det har jeg faktisk. Jeg er, det, der kommer jeg altså ikke så meget. Det er faktisk flere år, siden jeg har været. Men jeg er faktisk jo trivelig. Det var sagens... <laughs> okay, ude at drikke nogle fadøl øl. jeg ja, jeg er sådan en virkelig og Jeg faktisk ikke slet øl Men jeg tror en dejlig glas vin så Det er jo meget atypisk Ja yes. Jamen øh, Grunden til at vi ringer til dig det er, jo, det er jo først og fremmest på grund af de her øh, udtalelser Du kom med i, i jeres eget fodboldmagasin øhm, Lige først Hvad mente du med det her med, med dandy-agtige mellemrumsspillere? men altså, det, er jo, det var også en lidt fanget af stemningen, jeg sådan, øh, lige kom til at, at sammenligne med det. Men det er jo fordi, jeg, jeg altså, nu har jeg set AGF jo en helt del gang, jeg, både her i foråret, men jo også gennem alle årene, og, og har i virkeligheden et, et stort, varmt hjerte for AGF. Og, og jeg var bare blevet træt af at se på, øh, på de her Georgier, fordi jeg synes, at det er det, AGF har brug for. Øh, og slet ikke lige i, i øjeblikket her. Øh, jeg tænker fx på den kamp, jeg var ude og se, hvor de spillede på brøndby Stadion, som jeg synes var, var virkelig øh, nærmest historisk dårlig for AGF. Og, øh, og der er det bare, altså jeg, jeg, jeg så ingen på det AGF-hold, som der ligesom bare var i en lille smule målsøgende. Og der synes jeg, at AGF'erne, eller Georgierne, for mig blev billedet på den her, øh, det her spil på tværs, som, øh, som ikke førte til noget. Altså Den faktisk AGF-spiller i den kamp var jo nærmest lige sammen med Karas. Det synes jeg bare ikke er godt nok, når man i virkeligheden har nogen på holdkortet som burde være angribere. Og så ved jeg jo godt, at hverken Skridt eller den der Jani, er blevet købt til at være de forreste angribere. Og det er så måske ikke deres skyld. Men så skulle man jo købt nogle andre spillere. altså, fordi det, altså, Der mangler simpelthen nogle folk, som der kan være til stede inde i straffesparksfeltet. Fordi det er derinde, trods alt at rødparten, at vundet i fodbold bliver scoret. Men, men kan en klub med, med AGF's økonomi, altså de, de genererer jo stadigvæk underskud, kan de gå ud og garantere sig imod, at at en vatsatser bliver skadet, som egentlig er købt præventivt som en navløser for Arren, og at Søren Larsen så også går i stykker lige op til sæsonstart? Ja, altså det kan man så sige selvfølgelig, at nej til, ja. det kan AGF sandsynligvis ikke. Men så kan man jo godt kigge på, hvad det er for nogle spillere, man har at gøre med, og hvad det er for noget indkøb, man laver. Fordi altså, jeg vil godt sige, at vi så kigger på Søren Larsens karriere, og så siger jeg, hvor mange sæsoner har han egentlig spillet over halvdelen af kampen så kan man måske godt kigge lidt på det, og så kan man så også, jeg ved godt, at det, at det samme gælder sig ikke for Vantace, men et eller andet sted var han jo også et, en joker og et wildcard at spille, og så er det, at man må ind og sige, jamen er det så godt nok, at man tager sådan nogle chancer, eller skal man i virkeligheden øh, måske tage en lidt mere sikker løsning og så satse på nogle folk, som er øh, afprøvet, og, øh, og som ved, hvor målet står. Ja. Hvad ser du ellers som, øh, som AGF's største udfordring lige nu, i den her situation, de står i? Altså lige nu øh, er der jo helt det er også noget mentalt på, på holdet, virker det som. Som, altså, som jo, jo handler lidt om at, at være, fanget i, øh, være fanget i en negativ spiral, øh, som det ser ud nu. Og al den positivitet, som der var på et tidspunkt øh, i sidste sæson og i, øh, i efteråret, fuldstændig er forsvundet fra holdet. Og så være lidt oppe for det her øh, den her skadesproblematik, som har sat den, synes jeg, i en eller anden skruestæk, hvor der simpelthen ikke virker til at være nogen udvej i øjeblikket. Altså, det er jo ikke for sjovt, at der er man snakker om i øjeblikket, uh, hvordan skal ikke overhovedet score et mål? Ja. Altså, hvem skal det komme fra? Altså Man kan jo, sagtens, og... man kan jo sammenligne det lidt med, med det fordømte forår i 2010. Ikke? Altså, der, der er ret mange lighedstegn. Ja, og det er ikke sådan nogenlunde det samme pointantal. Jo. <laughs> på, uh, lige på, på det eksakte pointantal. Og, uh, og, og det er jo selvfølgelig skræmmende altså, Jeg tror tror dog stadig ikke, at vi rykker ned. Altså, der, er, der er den der lille buffer, og der er den der situation, som jeg ligger meget vægt på, som hedder, at der faktisk stadigvæk er to kampe imellem dem og nedrykningsdregen. Øh, og også noget omkring noget målscore med nogle af holdene. Så, øh, så der skal ikke så forfærdelig mange point til mere, tror jeg, for EGF i, i foråret. Men altså, det skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, fordi det, sporene skræmper. Ja, altså nu, når, når vi har sagt farvel til dig, så skal vi til at diskutere fremad også mod næste kamp. Altså, hvordan ser du umiddelbart weekendens kamp? Jamen altså, øh, umiddelbart vil jeg jo øh, bedømme den som en af de gode muligheder for AGF. Også fordi øh, modstanderen jo på en eller anden måde har, øh, har set på det tørre. Øh, men stadigvæk så er det et, et, øh, et livskarpt hold øh, på omstillingerne. Så, øh, så det bliver selvfølgelig... Øh, jeg synes ikke, det er den værste kamp, faktisk, vil sige. Hvis man skulle kigge ud på de 11 modstandere og så, så vælge, så er det ikke så det, ikke, jeg vil pege på sidst for, for AGF til, til den her kamp. Nej. Ved du hvad, Jeg sender dig lige videre, fordi vi har fået nogle, nogle spørgsmål fra Twitter, kan jeg forstå. Hej Andreas, det er Jonas Jeg sidder lige med vores, vores Twitter-konto, hvor vi har teaset lidt for, at vi skulle snakke med dig her i aften. Så der er kommet et, et par spørgsmål til dig. Øh, ja. Det første, det er fra en Morten bru killemose. Han vil gerne høre, hvor, øh, hvor du mener, at AGF's trup skal forstærkes med henblik på den næste sæson, forudsat at vi, øh, vi bliver oppe i Superliga'en. Ja, så altså, det er jo sådan set meget let, kan man sige, at, at pege på, øh, på angriberpost. Altså, det vil jeg så, så også gøre, kan man sige. Altså, så Martata synes, jeg havde nogle, nogle kvaliteter, som man godt kunne se øh, udvikle sig, men der skal, der skal helt klart noget... Øh, noget efter det der, også udover jeres balance som jeg ikke sådan mulbart til at gå ind og, og løse ikke efter målskuringsproblemer og, og blive en faktor på, på uh, topscore Derudover så synes jeg, at, uh, at det jo har været tydeligt, uh, at man jo på en eller anden måde har brug for en, uh, en højere bak. Uh, at man har brugt Mikkel Kirksgaard i så mange kampe derovre er, uh, er lidt en forlitterklæring, synes jeg. Uh, fordi uh, bakpositionen er så vigtig i, øh, i moderne fodbold, der, der kan komme så meget derfra. Så en, en rigtig øh, god røre bag bak til, øh, til AGF. Øh, og så, øh, med, nu starter vi jo at snakke med de her Georgier her, altså, så kunne jeg godt tænke mig en, øh, en endnu mere dynamisk øh, målskorende midtbanespiller. Øh, og det kunne sådan set være, for mig være ligegyldigt, om han så har udgangspunkt på en kant, eller øh, på en offensiv central midt, øh, eller hvad han har, og øh, og der springer Lasse Vibe selvfølgelig i øjnene. Altså, jeg synes, det ville klæde AGF at få lukket en aftale med ham. Udover Lasse Vibe, nu er du selvfølgelig hverken sportschef eller økonom. Har du nogen realistiske bud? Hvilke spillere det kunne være, AGF, de kunne, de kunne bruge? Nej, så altså, nu må jeg jo kigge på, hvem er ligesom kommet, hvem er kommet i overskud rundt omkring på de forskellige hold. Og nu, jeg sad faktisk lige og tænkte på om en anden dag her, omkring OB, at de kunne kigge på, øh, på en fynbrug som Martin Vindår. Øh, men hvis ikke OB øh, står klar til, til ham, så, øh, så kunne det godt være, at øh, der er jo tidligere kommet skor til, til AGF. Altså, jeg ved, at han er ikke er specielt glad for at sidde så meget på bæng, som man gør i FC København. Det, det kan godt være, at det er helt af øh, siden af, af pladen at kunne lukke ham til Aarhus, men det kunne da prøves for fx. Altså, det er jo nok noget af det, som, som AGF kunne gøre, og sige, jamen, altså, hvad er der af, af spillere, som der har. Øh, det er lige nu en, øh, en position, hvor de godt kunne syge nogle, øh, nogle nye udfordringer i en øh, trods alt stor klub og en Superliga-klub, men, øh, men også tidligere har præsteret på et højt niveau. Så har vi et, øh, et spørgsmål fra en af vores meget trofaste lyttere, Fredrik Kirchner. Han, øh, han kunne godt tænke sig at høre lidt om øh, AGF's forsømte forår. Vi har jo haft i hvert fald tre af dem. Hvad, giver det, hvad, hvad er det udtryk for i en klub som AGF, at, at de her... Tre, at det er altid er foråret, der kokser. Ja, altså det skal man jo næsten være psykolog for ligesom at ja. kunne, kunne sige. altså, men, men der er jo selvfølgelig noget omkring det her med... Altså, nu har jeg jo selv boet i Aarhus i, i en periode og kommet fast på Aarhus Aarhusstadion. Og har kunnet fornemme den der, den der rush, som, øh, som der kan komme altså, i Aarhus og som der kan komme på stadion Allee. altså Og det, det tror jeg, at... Øh, at spillere også kan opleve, at, at man ligesom får den her bølge, som McFGF kan få, og det er, det, er nok, det er nok noget sammen med en sæsonstart. Altså, jeg kan jo også huske de første syv, otte runder under Rasmussen, altså med førsteplads i, i Superligaen og så videre. Altså, og det er jo en altså, eufori og, øh, og selvtid og vilje giver jo meget i fodbold, og så kommer så det lange, sejretræk, træk, som Hans Bakke altid sagde i øh, FC København, at øh, til, jeg stod ude på træningsanlægget og dækkede FC København hver dag i foråret og der sagde han sparket til mig hver anden dag, at prøv nu at høre her, unge Andreas. efter 33 runder, så gør vi det hele op, og så kigger vi på, om det har været godt eller skidt. Ikke efter 7, 10, 14 eller 21. Og det er så måske det, som der, der så kommer. På et tidspunkt kommer der en regning, der skal betales, øh, hvis man ikke har truppen, øh, som er bred nok, hvis man ikke har, øh, kan man sige det, forløb planlagt, som der skal til at, øh, at være gode gennem hele sæsonen. Ja. Det kan jo så måske være noget af det, som, øh, som AGF skal kigge lidt på. Er øh, Aarhusianerne selv med til at pumpe til det her? Altså, det er den klassiske, kan man sige, den som øh, vi journalister altid gerne vil hive frem, at øh, så altså, bliver hele Aarhus øh, kørt op til at snakke om hvem man helst til at møde i Champions League, om det skal være alle eller bare så, ja. ikke? Altså, og jeg synes da, at jeg har et par af mine øh, gode aarhusianske venner, som der er lidt til at falde til den og, øh, og så ligesom øh, også, også en lidt Altså fordi det er lidt sjovt at, at dyrke den der øh, AGF-tendens øh, øh, Men der er lidt op det Altså der er sådan lidt Det lidt ligesom der er også i Grønby Altså som også nu siger jamen, altså, øh, Hvis vi redder os Så hedder det top 6 næste år og så videre ja. og, og selvom Peter Sørensen jo helt bevidst har gået ind Og prøvet at gå imod det her så, øh, så ligger den under overfladen Det gør den bare Yes, vi kan lige nå et, et sidste spørgsmål Yes, hej Andreas, øh, Jonas her Æh, Vi lige smider lige et enkelt spørgsmål afsted inden, inden du skal tilbage til rutsibanerne Øh, nu jeg ved jeg ikke om du så kampen i, i Randers i, Fra i søndags øh, AGF Randers og, øh, Fordi den bekræftede jo meget godt kan man sige den, De udtalelser du havde om, om vores georgere øh, for nylig Det var meget, meget sidelands ja. øh, Men jeg kunne godt tænke mig at Vi har diskuteret her tidligere i programmet Også øh, Brian Stens rolle i alt det her Nu, øh, nu blev Arne Johansson jo skudt afsted i, øh, I vinterpausen Og vi blev enige om at de fleste at sportschefer rundt omkring i landet nok ville have skudt, skudt islændinge afsted til den pris, som, som AGF formentlig har fået for ham. Men, men hvordan ser du Brian Stens rolle i, i den nedtur, der nu er kommet her? Om der skulle have været hentet erstat, erstatninger for, for Arne, eller hvordan overledes? Altså, han må selvfølgelig hele tiden klart sige at have en medansvar for, øh, for det, der foregår på banen. I og med, at han sandsynligvis i samarbejde med flere andre mænd med hovedansvaret, Siger, øh, siger, at det er nogle spillere, der skal prøve at levere for, øh, for AGF. Jeg kan godt se, at det er svært, når man får sådan en tilbud som Arlen Jørgensen at sige nej. Det tror jeg, at der ikke er nogen, der, der ligesom vil, vil kunne gøre i den position, som han er i, og som AGF er i. Det, som man så kan sige, det er, at han kan også godt have svært ved at reagere hurtigt nok i samme transfervindue. til ligesom at få hentet det. Men det vil jo bare betyde, jo, at han ligesom også, som vi også snakker om i fodboldmagasinet, skal til at bevise sig selv nu her. Det er jo også det her omkring de her Georgier, som alt det her, den her snak blev udsprunget af. at, at sige, jamen, altså, Hvor lang tid skal forelskelsen i, i de her georgiske mellemvåbespillere, som der, som der ser, ser gode ud på papiret og på DVD'erne og på nogle af de kampe, de spiller, når det er juli måned og, og det er 30 grader osv., men som man godt ved er svært integrerbar i dansk fodbold. Altså Det er jo bare meget få Georgier, der er slået igennem og blevet det helt store skrig i, i dansk fodbold. Og der er det sådan, man må sige, at altså, nu skal Brian Stenig også ud og, og synes, jeg, bevise, at han kan hente de rigtige spillere til AGF, som over en hel sæson på 33 kampe kan præstere, så det ikke bliver op og ned, så det ikke bliver tre gode måneder, fire dårlige og et forsøgt forår igen næste år. Altså, fordi Det er jo ligesom det, som, som I sikkert sukker helt vildt meget efter. Og som, der er jo også er mange andre rundt omkring, der siger, at AGF bør jo som Aarhus Klub, være en, en faktor i, i dansk fodbold, som, som er andet end det, som den har været i en del år. Og, øh, og det er jo altså hans opgave, kan man sige, at kunne stå på det. Så det er en en lille eksamen, han har optaget? Jeg synes, det er en stor eksamen. <laughs> Vil du være, Andreas? Tusind tak for din tid. vi ja, kommet. Øh, det kan være, at vi, vi ringer til dig en anden gang. Jamen, det er jo hmm. super dejligt, I ringer. Yes. Jamen, øh, god tur i rutsjebanerne, og tak for den anden gang. Selv tak. Hej. Hej. Yes. Og så skal vi jo til det det uundgåelige Randerskampen. Ja. Yeah. Ja, hvor skal vi næsten starte? Jeg synes du skal starte over ved Jonas, for jeg har lige siddet og kigget hans noter igennem. <laughs> vi går start ved Anders Kure. Ja. Vi starter altså, med det positive. Skal vi det? Bortset fra at han han ligger han har et par, par dårlige afleveringer. Og jeg har, lige, jeg har lige set den hjem, han har en, han har lige været kostet et mål også lige inden pausen. Ja, det er han faktisk, men ellers så er det øh... jo ikke, øh... Anders Kuger er jo en af dem, man ikke rigtig kan sætte fingre på Han kæmper røven ud af bogserne, En af de få, ja. øh, så, så den synes jeg hurtigt, at vi er fra den, ja. øh, den er godkendt, synes jeg. Øh, selvom ja. vi kunne snakke lang tid om Anders Kure, men det kan, vi, det kan vi altid. Det, det gør vi jo altid. Så, <laughs> så lad os springe ham over. Nej, men altså, jeg har, jeg har noteret mig, øh, som jeg også sagde tidligere, at jeg synes godt nok, det var... Øh, en dårlig præstation øh, Sjov nok synes jeg At, at første halvleg var noget dårligere end anden halvleg, Selvom det er i anden halvleg vi ind kan sætte mål øh, Jeg synes det var en utrolig dårlig halvleg Første halvlej. Øh, Og den var meget meget tæt på at være Lige så dårlig som, som den kamp Som Andreas Kravl kalder Historisk dårlig i Brøndby Det var, ja. det var noget lignende det, Der var ikke ret meget der hang sammen Men øh, vi kommer frem til nogle muligheder Øh, hvor skudden er selvfølgelig skal, skal sidde inden for rammen Så vi kan få, få testet kiberen Ellers så vi ikke mål men, men nej, jeg synes ikke, det var en rest god præstation må jeg sige. Det synes jeg bestemt heller ikke øh, Altså vi har øh, Tre skud på mål i løbet af hele kampen Det er så jo ikke desværre det samme som Randers har De vælger så bare at score på et af dem ja. øh, Det synes jeg er en Pinlig statistik Altså tre skud på mål ud af, ud af 11 Skud i alt det, det synes jeg er helt skandaløst, ringen, af et fodboldhold i Superligaen. Men det er vel også bemærkelsesværdigt, netop som vi diskuterede med Kravl også, at et Superliga-mandskab ikke kan stille med en angriber? Jamen det kan de jo godt. Altså Jamen, hvor er Søren Larsen? Så, han kommer på banen, men han er jo så åbenbart ikke klar til en hel kamp endnu. Nej, så skulle han måske være startet inden. Skulle han da? Øh, det ved jeg ikke. Det ved jeg, er det ikke, ved, ikke bedre at kan... så... Øh, Prøv at holde nullet til pausen, og så hvis, øh, hvis det går, så sæt en angriber ind, og så prøve at score det mål. Jo, det, det, ja, det synes jeg egentlig også, at, at på den måde var taktikken måske egentlig meget okay på den måde. Der ville jeg måske øh, have gjort det omvendt. Jeg ville have spillet det første halvleg for at score et mål, fordi så har du en buffer. Hvis så render et heldigt mål for dødebolle, så står der i det, så får vi stadigvæk et point. Ja. Ja, men altså, det, det er den taktik jeg gerne vil have, vi på lørdag for eksempel, som vi snakker om. Ja. Øh, men altså ja, vi, vi kan jo igen sige at, at Defensiven ser vel egentlig okay ud øh, I store dele af kampen. De får scoret på en dødbold Hvor der er en der, der svigter markeringen ind, ind foran Det er Christian Keller Poulsen kommer ikke op til Christian Keller Der forlænger ja. den ind Og så er det altså, visten er der blanding noget, noget Sorin og, ja. og... Øh, og det er jo sådan noget der kan, der kan ske for selv, for selv de bedste øh, Det er en god dødbold de får lavet Randers Men altså Derudover ser det rigt rigtig fint ud rent defensivt og der har jeg jo gjort det i de seneste kampe. Det gjorde det i Parken også, og det gjorde det også mod Horsens, øh, hvor vi har jo ikke lukket mål ind der. Øh, så øh, jamen, altså, det hele det, det tyder på, at det, det er offensiven, der, der skal i gang endnu, øh, og vi har ikke scoret i fire kampe i træk nu. Øh, og, og da vi gjorde det mod City World, der var det endda et selvmål, så, ja. øh, så fem kampe. Øhm, så, så det er offensiven, der skal i gang Og det, det er de reaktioner, man hører fra både spillere og, og trænere nu at, at det er den, der er fokus på øhm, ja. Så øhm, ja, godkendt fra defensiven Selvom de lukker et mål ind Men absolut ikke godkendt fra, mm. fra offensiven Men tror vi ikke også, at de, at de beholder det her fokus med at holde nullet? Jo, det tror jeg Det, tror jeg ja, men jeg siger, det er jo lidt ærligt, at, øh, at han må, må gå ud af kampen der For det er lidt der, de får lov at scoremålet Fordi vi sad, Jonas, og, og så den der, og vi kunne se ikke også lige, han bliver testet, Jönsson, han får at vide to minutter inden øh, kampen skal til at gå i gang igen, at nu skal han altså lige varme lidt ekstra op, og så bliver han kastet ind på venstre bak, mm. og ser helt rundt til ud. Ja, han var godt nok meget rundtosset. Det var ikke øh, hverken en plads for ham eller, eller en måde at komme ind på. Og det sagde Peter Sørens jo ja. også efter kampen, da vi snakkede med ham, at, at det var øh, heller ikke meningen, han skulle have været kastet så hovedkugles ind i det, fordi de regner sådan set med, at, at Adam kunne spille videre. Øh, så, så jo, det, han så meget skidt ud. Øh, det er også svært at komme ind der selvfølgelig. Men, øh... Det er en utaknemmelig plads at komme ind som, øh, som central og så altså lige pludselig skulle spille øh, venstrebak over for Jonas Kamper. Men det havde også været noget helt andet hvis øh, hvis lige var blevet inde og og AGF havde holdt nullet og kampen var endt 0-0, så havde vi fået et point. Så havde det været noget helt andet vi sad snakket om nu. Ja, altså, men ja, så kan man selvfølgelig diskutere om det er en øh, om det er en øh, en trænerfejl eller hvad det er at sætte sætte ind på den position vi har jo ikke rigtig andet altså. Nej, det ved jeg ikke, men synes det, det havde været, Så skulle det have været jeg, nej, jeg vil heller ikke, jeg vil heller ikke kalde så. det en trænerfejl. Men jeg synes det er værd at diskutere, altså fordi det er jo garanteret nogen der vil synes. Ja, altså vi kan, da, de, vi kan da i hvert fald måske slå fast, at, at Jens i de pladser, han ikke kan spille. Det er nok, øh, nok venstrebakser. Ja, øh, for det er han er rigtig dygtig i midterforsvaret, og han kan også spille midtbanen. Det har vi jo set senest i parken. Øh, men venstrebaks, den så, så svært ud. Øh, det ved jeg ikke, om det er noget, de har trænet med. Øh, det har jeg ikke set nemlig, så, så det, det ved jeg ikke. Men øh, det var nok den eneste mulighed, der lige var. Nu snakkede Andreas Kravl også om en midtbanespiller der kan score mål. Altså vil der se, at Jensen kan score mål i hvert fald? Ja, det må man sige. Ja, det var kunne noget, han være, at det... være en mand og sætte op på midten? Altså, Kasper Poulsen har jo haft sit... Et, et, ja, jeg synes, det forår. Altså, i, i forhold til... Han har altid været en af mine store helte på det her hold. Altså, en, der altid har et vanvittigt og som ligger den sikre aflevering. Og, men han har ufattelig mange fejlafleveringer for tiden. Han vinder ja. ikke de bolde, han plejer at vinde. Nej, det kan der godt være noget om. Øhm... Jeg, jeg synes heller ikke nødvendigvis, at vil ville være et dårligt valg på midten. Altså, jeg kunne godt se... Jeg kunne godt se ham spille den position... Øh, og det tror jeg da også er, øh, altså uden, at, uden at stjæle trænergærningen fra Peter Sørensen og Jesper Sørensen, så tror jeg da også, det er noget, de har inde i deres overvejelser. Øh, netop fordi, at vi er så godt besat på, den centrale, centrale for, på de centrale forsvarspladser. Altså, der er både rutiner, og der er unge talenter, og der er Anders Kure, ikke som er selvskrevet til en, til en start, eller hver gang. Ja, ja altså, det, det må jeg sige, det synes jeg... Øh... Det synes jeg vil være en lappeløsning at smide, og hvis Jønsson skulle til at spille... Nå, spille man, kunne jo, man kunne jo godt omskole ham. Selvfølgelig kan man det. Uh, Ole Buts var også angriber en <laughs> Det er rigtigt. Uh, jamen nej, men det, det synes jeg bare stadigvæk vil være, være en lappeløsning. Jønsson er en rigtig dygtig midterforsvar, og det synes jeg, vi skal fortsætte med at prøve at udvikle ham til. Han skal nok uh, blive en fast starter i AGF eller et andet sted en gang. Uh, jeg synes ikke, at en klub af AGFs størrelse uh, skal... skal prøver at omskole en spiller, som Jens Jønsson, til at være i midtbanespiller. Der burde vi altså kunne, øh, kunne gå ud og hente noget, noget stærk. Jeg ved godt, at økonomien ikke er, mm. er prangende, men, men det mener jeg ikke er, er moden at gøre det på. Men eksempel. er vi ikke enige, hvis AGF skal op og skabe en kamp, og der, og, altså, så er det ikke Hjalte Poulsen-konstellationen, som vi ellers har, været, har spillet sig op, og, og er god, hvis vi skal spille til 0. Men skal der ikke noget mere offensivt ind, hvis... Og, Hvis ja, vi skal gå op skabe de chancer. Jaldebo Nørregård og Kasper Poulsen er fremragende fodboldspillere begge to. Men, øh, men offensivt, der er, det, øh, der er det måske ikke de bedste valg at have begge to på banen samtidig. Nej, altså det synes jeg heller jeg ikke. Der sker ikke nok. Øh, til en kamp i parken, hvor vi skal have 0-0, der er det fint. Og det virkede fint, og, øh, og så er alt godt. Men øh, det var meget, meget tamt mod Randers, synes jeg. Vi har så set Hjalde bo Jeg ved ikke om det er noget man har arbejdet med på træningsbanen Men jeg synes her i foråret har man set ham tage nogle Nogle mere offensive løb Når, når han har spillet sammen med Poulsen Så tror jeg at nemlig at det er At man ser Kasse Poulsen som den defensive, Og, og så skal Hjalde lave noget mere Og ja. jeg synes man har set nogle løb fra ham og nogle afleveringer fra ham Man ikke normalt har, øh, har set Øh, men, men det er stadigvæk ikke nok Han er ikke den naturlige offensiv midtbanespiller Men det var vel kan, lidt den rolle kan... han havde da han spillede i FCK ikke? Altså, Der var han jo en 8'er Hvor han øh, spillede lidt mere boks til boks Og da han blev solgt til Herentfien der købte de ham som en 10'er Så det var ja. den plads han spillede dernede Ja det er rigtigt ja, Ikke med den største succes Men, altså, men han har jo spillet øh, som den offensive tidligere i karrieren Ja det har han Og det kunne man da også prøve at prøve at arbejde med Men øh, jeg synes ikke det ser sådan ud i øjeblikket øh, Som at, at han er en, en mand der, der skal spille det Der skal man jo også huske på Han er også blevet ældre Altså, ja. det, det kræver nok lidt flere kræfter Og øh, udholdenhed At og, og være offensiv end, end defensiv hmm. Tror jeg Altså jeg har jo som sagt Som jeg har nævnt før ikke rigtig spillet fodbold Sådan på særlig højt plan i hvert fald Så det ved jeg ikke rigtig så meget om Men det kunne jeg forestille mig At, at det er sværere for en, for en ældre spiller at, at holde styr på det offensiv Og blive ved med at løbe fremad hele tiden Det kræver i hvert fald noget kreativitet Og, og unelbart så ser det ikke ud som om at Hjalte, han har den Lige Nej. nu øh. Den der evne til at finde sine medspillere, som Kasper Slot i hvert fald har. Ja, både evne til at finde medspillere, men også evne til selv at bryde kæderne. Øh, ja. Det her med, at man kan tage et træk forbi nogle mand og få, få brudt den, og, og, og så, så få den skiftet eller få, få gjort et eller andet, det synes jeg ikke, der er nogen af de to, der kan. Og, og det er altså meget, meget vigtigt for et fodboldhold i, i offensiven, at man har sådan en type, en kreativ type. Ja. Øh, ikke, kun, ikke at det kun er kandspillerne, der er kreative. Øh, det vil altså være rart at have en eller anden inde på midten, øh, som, som kan noget der. Så, så jo, jeg synes der mangler noget der Når Kasper Slot ikke er med Men kan der ikke også være øh, Altså nu ved jeg ikke, selvfølgelig mangler der en angriber Det er vi alle sammen enige om Men spillere som Osama Og Stefan, altså det er jo også spillere Der skal sættes i scene Det er jo ikke spillere som, som hverken Jalte eller, eller Kasper Poulsen, de får sat i scene mm. Som det er nu Altså det er spillere der kan gå ind og afgøre kampen Men, men de gør det ikke som det ser ud nu Kunne det ikke være på grund af, af fraværet Af en af en spiller der måske kan det, som Kasper Slot gøre? Jo, bestemt. Altså, både Kasper Slot og Martin Jørgensen kan jo lægge nogle vanvittigt gode afleveringer frem af banen, når det lige, øh, når fanden lige tager ved dem. Øh, og det, det tror jeg da klart, at, øh, at både Stefan og Osama, de har, de har lidt under, at de har været nødsaget tvunget øh, til at skabe så meget selv. Øh, fordi det tager jo selvfølgelig også både på deres kræfter, men også på deres, øh, deres kreativitet at de hele tiden skal tænke over, hvor skal jeg nu flytte mig hen, og hvordan skal jeg bevæge mig, i stedet for bare at tænke, jamen jeg løber derind, så ved jeg, at bolden den kommer, fordi det er det, Martin Jørgensen eller Kasper Slot kan. Og ja. det tror jeg klart, de har manglet. Jamen ja, ja det, jeg tror, det er forblandet sådan lidt både helt fra angrebet ned til midtbanen, at man slet ikke spiller direkte og offensivt nok, øh, fordi man har en type som skidt lart der hele tiden trækker ned i banen, ja. og vil have den i fødderne, og så prøver vi at vinde og spille den af. Men den her afspilling, som man så skal lave, det er meget tit tilbage i banen, øh, hvor kanterne så skal hele tiden tilbyde sig. I stedet for, at man kan spille mere direkte ud over kanterne, og, og hvor der så skal komme et indlæg ind i boksen. Ja. Øh, og det er simpelthen, fordi man ikke har en angribertype at spille efter. På den Men man måde. kan sige, at der har også været øh, eksempler på, hvor det lykkedes. For eksempel øh, målet mod Nordsjælland, hvor han trækker ned i banen, og så spiller han den øh, langt til Stefanik, der rykker, så rykker ind i banen over i der. Helt sikkert. Det er, jo, øh, det er jo sådan noget, vi, vi meget gerne vil se. Altså, det, er ja. jo, det er jo fint. Og, og Stefan og Osama har lagt nogle rigtig gode afleveringer til hinanden øh, i tidligere kampe. Jeg husker også nogle sidste år. Eller i sidste sæson. Øh, så, så jo, det er da bestemt også en mulighed. Men, men der mangler bare noget, noget kreativt på midtbanen synes jeg. Og, og en, jamen, en, en målscore i angrebet. Hvis vi lige skal vende, vende tilbage til, til Randers, så, øh, så har de jo også Christian Keller med igen. En utrolig vigtig spiller for dem. Øh. Jeg synes, han spillede sindssygt godt øh, Var det noget, I vil mærke til jeg synes også, han var øh, han var overalt på banen. Ja. Altså, han var involveret i næsten alt, hvad Randers havde. Det var, det var helt vildt. Altså, jeg kunne heller ikke øh, andet end, og, og det er jo sjovt, fordi det er ikke ret længe siden, vi faktisk snakkede om Christian Keller ja. øh, i forbindelse med spillere, der skulle, være, der skulle have spillet i AGF. <laughs> øh, ej, jeg synes, han er, han er dybt imponerende. Det var han i hvert fald igen i, i søndags mod AGF, desværre. Ja, men han er øh, klart en af Superligans mest formstærke spillere i øjeblikket. Og, og i mixzone bagefter, der var der også nogen, der spurgte, om han havde tænkt på og så osv. Det havde han så ikke, men, øh, men altså det er da, synes jeg synes, han er deroppe øh, ja. må Jeg må jo sige, han er meget, meget dygtig. Hvem skulle han lige slå i på landsholdet? Ja, det ved jeg så ikke, men, øh... ja. <laughs> men altså han kunne da godt komme ind og snuse, synes jeg. Ja, det kunne han. Men altså, er der ikke den type, altså så er der Kvist, ikke? og der er Stokholm? Og... Jo, helt sikkert, men han er også... Stockholm er, også... er selvfølgelig gammel. Stockholm, ja, men... det... Stockholm må, må det snart være for gammel. Ja, men Keller er, han også han også han for, uh, Keller er måske også for gammel til, at man begynder at tage sådan en mand ind omkring. Altså, det, der er ikke så meget udviklingspotentiale i ham, kan man sige. Er der ikke så meget fremtid i Nej, det er der ikke. I Christian øh, nej, det er også mest bare en sidebemærkning. Yes. Men han er god, og han havde desværre en god kamp også. I søndags. Men jeg synes egentlig også øh, Inden vi lige lukker øh, Randers kampen med Som jeg godt kan fornemme du gerne vil Kasper Nej ikke jeg har faktisk øh, Jeg vil hellere rose øh, en spiller 12. manden Det var jo fantastisk den øh, opbakning der var øh, Det var måske det du vil videre til også Nej det var det faktisk ikke endnu øh, Jeg vil bare sige at Måske lige med undtagelse af FCK kampen Så synes jeg det er påfaldende at øh, I hvert fald i de sidste fire kampe Øh, der har, Eller ud af de sidste fire kampe Hvis man så trækker FCK-kampen fra Så har ikke haft mest boldbesiddelse i de tre ja. Men alligevel har vi øh, Vi har tabt Og vi har spillet 0-0 Og øh, vi har tabt igen i, i søndags det, det synes jeg et eller andet sted Også er en mærkværdig statistik Og det vidner jo virkelig også om At vi mangler en der gider at score mål Eller, eller kan Men det er jo også det her med at forsvare sig med bolden Ja, øh, det, men det skal altså, man jo også Så længe man på, selv eller? har bolden så, så scorer de andre ikke kan man sige Nej, men, men der faldt også fejlafleveringer af. Ja, desværre. Det gør der. Men skal vi skal vi vende tilbage til tilskuerne, Fordi Jonathan, du stod over blandt dem, mens vi sad over på prespladserne. Det gjorde jeg lige midt i kernen. Og det var vel en en fantastisk oplevelse? Ja, det var det var fremragende. Det var fremragende efter efter nogle sæsoner med et øh, vanvittigt øh, formdyk, hvad jeg har angået stemning, så øh, så må man sige, at, øh, at 12. manden fik taget revanche i, øh, i Randers, det var en sand fornøjelse. Det er selvfølgelig ærgerligt, der at var, der var fans, der blev, blev afvist i, øh, i døren, om man så må sige. Til... Jeg siger, det er dårlig stil af Randers. Ja, når der også. kommer gæster, der vil betale, så, øh, så afviser man ikke. Når stadion nej. ikke er fyldt, og det var det jo ikke. Nej, nej, det var det ikke. Og jeg har så sågar hørt, øh, hørt øh, historier om, om fans, der rent faktisk blev lukket ind på... Øh, Randers-tribunen, ja. men så blev smidt ud igen, fordi de var AGF-fans. Mm. Det, altså, det, det er jo endnu mere, endnu mere ja. hovedrystende. Men, men ja, AGF-fansene, de skal have en kæmpe, kæmpe ros for et virkelig, virkelig flot stykke arbejde, øh, uden egentlig at have planlagt ret meget andet end øh, en bus til Randers, og så et bare besøg for, de, for langt de flestes vedkommende inden kampen. Ja. Det, var, øh, det var imponerende. Så, det, det, det var synes jeg virkelig. Det så skal sikkert. der også lige være et enkelt spark i skridtet til den idiot, der, der kaster et på banen. Altså... Det er jo ja. tåbligt, og det går ud over AGF, det er en bøde til klubben, og det er en disciplinær sag. Det, det er simpelthen noget, noget pjat, altså det skal jo bare stoppe. Ja, det, der, det kan ikke siges, uh, siges meget uh, mere klart, det skal jo bare og stoppe. Og så var altså der en, en frustreret fan mere, der efter kampen hælder en, en stor fadøl ned over en dr reporter <laughs> Det er jo også det er dårlig stil, altså. Så ja. må man uh, det må man gøre med jer, ja, i stedet for. Ja. For lige at, at knytte en kommentar til... til til stemningen og fansens opbakning, så synes jeg generelt, det har været positivt her i foråret. Altså, det går virkelig fremad, eller fremad, det har altid været set godt ud i forhold til mange andre steder i, i landet. Men lige i øjeblikket, der sker altså virkelig noget, og der er mange fraktioner, som virkelig lægger noget arbejde i det, både chifumæssigt og, og stemningsmæssigt. Og, og det begynder også lige noget på hjemmebane, øh, selvom det er noget af et alitikstadion, der skal råbes op. Men, øh, ja. men jeg, jeg synes, der er gode, positive tegn, og i, i Randers i søndags, det var en vanvittig lydkulisse. Altså der, hvorfra, ja. hvor vi sad, der, var, der var virkelig tryk på Det, var det er det bedste der. jeg har oplevet i mange år Ja det var sige. imponerende Jamen, det, er, det er det samme altså, Det er også noget af det bedste jeg selv Jeg har været med på mange, mange udbaneture og, og står altid i speakers corner på hjemmebane øh, Og det er også noget af det bedste Jeg har oplevet i mange år, i mange år. Ja yes, Vi er nødt til at gå videre hvis vi skal nå det hele En af de ting, vi glemte, som vi egentlig lige havde snakket om, da vi på vej ind i studiet. Fordi vi hørte lige, at uh, Martin Jørgensen har været i uh, fodbold med hoved og sige, at uh, han forlænger. Ja, Martin Jørgensen han er, han har besluttet sig til og at tage et år mere i AGF. Uh, og det lød som om, at det var noget, der var nogenlunde ikke clearet med, med Brian Stener og Peter Sørensen. Uh, det var ikke, de er ikke enige om, om forlængelsen nu, men uh, Martin Jørgensen har besluttet sig for at blive hængende så frem til, at AKF bliver i Superligaen. Ja. Hvis de rykker ned, så, så vil han ikke. <coughs> okay. øh, han har taget en tørn, som han sagde, i første divisioner. Det, det har han ikke lyst til igen. Men, men jo, han har besluttet sig for at blive et år mere, øh, så frem de kan blive enige. Og det, det lød som om, at de nok skulle blive det. Okay. Hvad siger vi til det? Jamen, det er fint. Altså, vi skal selvfølgelig passe på, fordi han får enormt meget i løn. Så kunne man egentlig, og så lidt som han spiller, kunne man måske godt... Overveje om det, er en, om det er en fornuftig idé øh, Men man må næsten jeg, jeg tror at man laver en af en aftale Hvor han ikke får helt det samme i løn som han har fået før Fordi de godt ved at han kommer til at spille mindre øh, men, jeg, men jeg synes at det er Jeg synes at det er værd lige at snakke om hvad, hvad det kan være der gør at han ikke vil Spille første division igen hvis han Åbenbart godt vil spille Superliga øh, for Det synes jeg da Selvfølgelig har han taget en tørn før Men, øh, men, men hvad, hvad, hvad, hvad, er grunden, hvad er Grunden til det Altså. Ja, men han er vel på et tidspunkt i sin karriere, ja, hvor han har prøvet det meste, ikke? Jo, altså. jo hvis han vil tage et år mere i EGF, så er det da på godt og på ondt. Ja, på den måde kan du godt sige Nej, Der, der må jeg sige der kan jeg så godt forstå ham. Det, kan jeg har, jeg ikke, det har jeg ikke ondt i røven over. Nej, det er. Øh, det, øh, altså, han er ikke en af de bærende kræfter, hvis, hvis det var... Jeg vil blive mere øh, negativ over det, hvis det var en af bærende kræfter, der sagde det på ja, den måde. Ja, det vil jeg også sige. Og jeg tror, du har ret i, at, øh, at det bliver en brøkdel del af den løn, han får i dag. At, ja, det håber jeg øh, i hvert fald. Du, fordi jeg har, da, jeg har da været ret sikker på, at, at han egentlig ville stoppe, fordi øh, AGF-finding godt kunne tænke sig at spare løn. Så jeg tror, det bliver et, et noget mindre løn, og så øh, kan han komme ind og, og være lidt øh, teknisk god en gang imellem, som han nu er. Øh, han kan jo nogle af de samme ting som Slot, ikke med de her afleveringer, der bare jo, det må man sige. Der ligger der. Øh, han har bare ikke, ikke hurtigheden længere, og Nej. han laver også nogle fejl efterhånden, så, så ja, Jamen det, jeg synes det er okay. Overvejende positivt. Yeah. Ja. Så skal vi, øh, det er jo Martin Jørgensen, ja. det kan man ikke, øh, man har også lidt æresfrygt, selv når man øh, kommer derude og har været derude igennem flere år, altså når sådan en som Martin kunne går forbi, altså det var sådan en, man, jeg i hvert fald selv så, da jeg var, var unge knæk, der begyndte at komme på stadion. Altså, der var han jo ved at slå igennem. Og ja. Han er jo øh, noget af det største, vi får i Danmark over 100 landskampe. Altså, det må man bare have, have respekt for. Det er min de altså, ja. af mine absolutte yndlingsspillere nogensinde. Ja, det, jeg har også sigt. altid sagt, at så længe han vil spille i AGF, så er han velkommen. Ja. Ja. Yes. Transferrygter. Vi har snakket lidt om øh, Lasse Vibe. Tror vi ikke på den efterhånden? Jo. Eller hvad? <laughs> jo. Jo, det, det, det gør jeg, hvis han ikke forelever. Og overlever. Og selvom Sønderjysk ikke overlever, tror jeg, ja. at, at den nok skal gå. Ja, specielt Men... hvis Sønderjysk ikke overlever. Ja, det kan du sige faktisk. Det er jo Men... en fantastisk sejning, hvis de får ham. Ja, det, den tror jeg på, må jeg sige. Han er lidt sådan en late bloomer, eller Søren Berg, ikke? En spiller, der har fået sin ungdomsår i AGF, og så har han rykket ud til nogle mindre klubber. Ja, øh, og det, det har gjort ham godt, må man sige. Så øh, jo, den, øh, den tror jeg på. Men altså, det er jo... Det er jo svært at sige, hvad der sker ja. Og hvis han vil have alt for meget løn Så, så er det ikke sikkert, at den går hjem Og det tyder på, at det, det er det, ligesom, at det der på, nu, ja. ja. Så Men lad os nu se ja, jeg, jeg har også hørt rygter om at, det, at, at Brian Stenien Faktisk ikke engang vil give ham det løn, han får i Sønderjyske mm, det er, og, den har det, også. og det kan jeg da godt forstå Hvis en spiller som Lasse Vibe Der potentielt set godt kunne komme til udlandet øh, Ikke er interesseret i Selvom AGF Uanset placering i Superligaen Må være et skridt op at ja, det er noget med at spændende sted at spille for en mand som Lasse Vibe. Ja, han bor jo i, i forvejen også, ikke? Altså, hvis, hvis han ender i AGF, så ender han også med at få noget mere i løn, end han gør i Sønderjyske. Det må være noget med, at det er noget første udspil eller noget, ja. fordi det, det kommer ikke til at ske. Men signerer AGF Lasse Vibe, så er det vel også transferbudgettet, der er der? Altså, øh, det tror jeg. Sønderjyske, de skal vel have en transfer? Der er, blevet, ja. der er en eller anden forlyden om, at der er en uh, frikøbs, frikøbs ja, men på han nogle han så, forlænge, så forlængede han jo sin kontrakt. Og det er jo ikke sikkert, at den øh, den frikøbsklausul den er med i den nye kontrakt. Nej, det er det. Øh, det er jo det, der er problemet. Ja, det er svært at vide lige, hvordan øh, det er skruet sammen. Øh, men, men jeg ved ikke, om jeg er helt sikker på, at, at transfer så er brugt. Fordi, øh, ja, så skal man til at diskutere, hvad en mand som Las Vibes skal koste. Det ja. ved jeg ikke. Om vi snakker 2-3 millioner, eller hvad vi gør. Øh, Vratar til at koste 3 millioner, ikke? i det, ja. der Jeg tror, det er det lav. Jeg tror ikke, det er over det i hvert fald. Øh, og så tror jeg altså godt, man, øh, at. At, øh, at der kan blive sat noget mere af øh, Fordi man kan jo også hente transferfri spillere Og det behøver ikke nødvendigvis være folk der koster noget Nej. Øh, så, så gratis spiller er der jo er, Render der nok af Og altså, jeg kan hurtigt tælle mange spillere På både Horsens hold og Silkeborgs hold Brøndby's hold Hvis, øh, hvis der er nogen af dem der ender med at rykke ned ja. Og det er der jo øh, som, som man godt kunne bruge i AGF Så, øh, <coughs> så jeg tror ikke, jeg tror ikke os, Vi vil blive den eneste signing øh, i, i, I faldet at han kommer Ja, ja, nu, Vi havde selv et er... rygte på, på AGF-fanen med, med ham, makadonen her Todorovski Hvad siger I til sådan en, en spiller? Endnu en østeuropæer, det kunne jeg læse mig til At der er nogen, der ikke er helt tilfreds med Nej, det er jo selvfølgelig øh, Historisk set Inden for de sidste par år Ikke noget, der har været en større succes Men altså man kan sige jeg stoler så meget på Brian, Brian Sten, at øh, hvis han ser noget i, i en spiller, så skal han selvfølgelig have øh, muligheden for at vise, om, at han er her. Det er selvfølgelig et problem, hvis man betaler mange penge for ham, ja. øh, og han så ikke viser noget. Men, men alle spillere har potentiale for at være en fejlsigning. Altså, der er nogle faktorer, du ikke altid kan vurdere. Men øh, jeg synes, det lyder spændende. Jeg kender ikke så meget til ham personligt. Men, øh. Det tror jeg heller ikke, Brindsten bare gjorde, men det er spiller, han har fået anbefalet, som, øh, som han skal ned og se. Øh, som jeg har forstået det. Det er værd lige at nævne, at, øh, at han var med i, øh, i kampen mod ja. Danmark, øh, hvor Magdalene de spillede, ja. spillede skide godt. Ja, han scorede i weekenden, ikke? Vi er, det ikke at, men, vi er simpelthen nødt til at gå videre, for vi skal nå og <laughs> snakke om søndagiske kampen og også. Det, der er meget at snakke om i dag. Vi er lige nødt til at finde ud af, hvem der skal score målene Ja, men det skal uh, Det skal Larsen. du, Kasper <laughs> ja. Du er en høbil målscorer Vi Jeg scorede to i sag 5 i weekenden Hold da op så, Men jeg er ikke sikker på, at jeg har kondien til det niveau Men Søren Larsen Ja, yeah. Ja. Yeah. det er det Skitlært, så er jeg i karantæne uh, Så det bliver ikke ham Han er ikke med Så er det Dayani, der formentlig skal, skal i angrebet Og uh, så kan man jo håbe på, at Søren Larsen er ved at være klar til at og, øh, og start øh, og det tror jeg Det hentede øh... Peter Søren, jo lidt efter kampen mm. at, øh, at det kunne godt være At, at, at han var klar nu ja, det, det, Jeg tror vi får Søren Larsen set fra start Og så tror jeg man, man prøver at spille på en lidt anden måde Lidt mere decideret 4-4-2 Altså hvor man ja. Hvor man vil smide nogle, øh, en, en hel del mere Flere indlæg ind i, i boksen og, øh, og det tror jeg sådan set er vejen frem Hvis vi skal prøve at lave nogle mål Øhm, yeah, yeah. Der var en øh, bruger på Geoformen, der så var jeg, jeg har været inde en del af og læst med der, øhm, der spør, øh, han, han kunne ikke forstå hvorfor man ikke bruger Søren Larsen på toppen med enten Skat eller Slot bagved mm. Nu skal så i karantæne, men, øh, men Slot det kunne man jo godt, nu har han så godt nok været skadet i jamen, yeah. næsten hele foråret, ikke? Jamen, det kunne vi og så også. Og blev skadet øh, til opvarmningen? Ja, det kunne vi Det stå på. Det, det set, som om, at det var meningen, at han skulle starte mod Randers, men han blev, ja. blev skadet under opvarmningen. Øh, så, så jeg ved ikke, om han er lidt skrøbelig i øjeblikket, eller hvordan. Men, og det er svært at vide, om han, han bliver klar til, til på, på lørdag. Det skal vi selvfølgelig nok følge op på på, på agf ja. øh, Men jo, så er det da en mulighed at lade slot starte bag. Men hvis slot er klar, så jævnt før vores tidligere samtale, så vil jeg meget, meget gerne have ham på den centrale midtban. Ja. Øh, det er slot, der er bedst. Det er det helt sikkert, på bekostning af, af eller Kasper Poulsen. Øh, nok Kasper Poulsen øh, i det her tilfælde. Men jeg kan så... huske nogle kampe fra, fra Peter Sørensens første sæson i, i Superligaen, hvor vi kørte meget på de her hurtige omstillinger også, men der tabte vi ikke rigtig mange kampe, hvor han, øh, og det var så mest en kampe, men hvor han satte Søren Larsen ind med Kasper Slot bagved. Ja, det Det var, det det var, det var ret mange rigtigt. kampe, faktisk. Ja. Øh, ja, det er rigtigt. Det er altså det der... Det er da en, en god tanke i hvert fald, og, og det kan jeg også sagtens være, vi får det at se. Men øh, jeg tror bare gerne, man vil spille med det der må jeg sige. Altså jeg sidder her og kigger på en, på en lidt foruroligende statistik, når vi i forvejen har det svært med at score mål. Ud af de, de aktive spillere, der har, de har flest kampe for AF mod Sønderjyske, så er der tre, der har scoret hver et mål mod Sønderjyske. <laughs> Og det, ja? er, det er henholdsvis Stefan Petersen, Adam Eggersley og Morten Duncan, der så ikke er aktiv i AGF. Det er altså lidt en skræmmende statistik, synes jeg. <laughs> <vil man> <laughs> ja, det må man sige. Når vi i forvejen ikke kan score mål så er der så tydeligvis heller ikke nogen, der kan mod Sønderjyske. Og når Sorin er delt topscorer i foråret, ja. <laughs> så, så er det altså skidt. Men det er jo lige meget. Altså, holder vi nuttet og øh, får en dødbold, så er jeg skulle lige meget altså, lige glad med, om det er Sorin, der går op og, og hætter en ind der lavet laver et frispark. Eller det er Anders skuer der kommer og... Og sætter pandebræsken på? Eller? Det er jo fuldstændig. Det er ja, altså, fuldstændig. Altså, snakker det, vi ikke bare om, at resten her det er ren overlevelse? Nu skal, det, nu skal vi bare på sommerferien? Jo, altså det er faktisk lidt sjovt, fordi det har jeg, sådan har jeg ikke set det før før faktisk kampen i søndags. Uh, der har jeg hele tiden haft sådan ja, ro på, at jeg fryger altså ikke ned. Det, det har vi for mange point til, og det er et for godt mandskab til. Men jeg må sige, efter kampen i Randers, især, og med de her tre kampe tilbage og fire point ned, der altså, nu er altså nu er det ren overlevelse. Og det ved jeg godt, det har været i noget tid, men altså det, ja. sådan har, har jeg bare personligt det. er hårdt at indse. <laughs> det er virkelig hårdt at indse, og, og jeg har hele tiden kigget, der har stadig kun været fem point til 5 plads og sådan noget. ikke ja. øh, Men øh, nu, er det, nu er det virkelig alvor. Og, øh, og det, øh, vi, har, vi har brugt prædikatet før, men, men kamp på lørdag, det bliver, det bliver forårets kamp i Aarhus. Det bliver øh, pur. Tror I, at kommer? Tror I, øh, den store opbakning fra Randers tror I, de kommer igen? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. AGF-fans er hårdt prøvet i øjeblikket. Øh, og øh, hjemmebanekampe er dyre. Ja, yeah. yeah, yeah. jeg ved det faktisk ikke. Altså i den her sæson må jeg sige, det har været, øh, det har været lidt nedslående, nogle af tilskurtallene på hjemmebanen. Og mens stemningen har været nogenlunde fin i corner, så har der ikke været ret mange tilskuere øh, til nogle kampe. Nej. Øh, så så nej, jeg tror ikke, det bliver imponerende mange, der kommer. Men det har, vel, det har holdet vel brug for, eller hvad? Helt sikkert, og det måske. de ægte typer skal nok komme ja. det, Jeg tror også, det er med til at ruske op i nogen Som måske ikke har været der så meget øh, det her. Øh, så, sådan er vi jo så sjove som ikke fans øh, så, så ja, jo, der skal der nok komme, komme pænt med, med folk Men øh, det bliver ikke imponerende Men vi har jo også tidligere været ude med riven Fordi at der, var, der var nogen, der piftede af Søren Larsen for eksempel øh, mm. Hvor han kom ind i en kamp altså, det, er, det er lidt sjovt folkefærd af tjenerne, ikke? Og det må man sige <laughs> men det ser jo ingen over klubben, og, og, og vi står sammen, når, når vi har det sværest. Men altså, en gang imellem, så kommer der de her, de her udfald. Det hvor man... det. Jeg tror, det er Jens Jørgen Brink, der engang sammenligner GF-fans med, med Napoli-fans. Det er måske lidt, lidt samme mentalitet, sådan ikke? Ej, <laughs> Æh... det er også en hise i vil jeg så sige. Ja, men altså, der er, der er måske noget om det. Men, øh, ja. men en, en, en ting, der også lige er ved at nævne i forhold til... Øh... Det synes jeg, vi skal komme med halvgrimure. Jonasson har karantæne, ja. så han spiller ikke med. Det tror jeg muligvis godt ikke, efter de kan udnytte. Mm. For han er altså en god spiller. Ja. Hvad er opskriften ellers? Fremad. Løs. <laughs> Løv. Ja. Der skal bare losses til bolden, og så skal Søren Larsen lade være at spille midt Skal det være ben? ren Brøndby med lange bolde Fuldt op mod... Stændig. Det, det mener jeg sådan set, det skal jeg. Øh, altså jeg Jeg mener, så er Larsen på toppen Og så, og så øh, en 4-4-2 Med mange bolde i feltet det, det synes jeg, vi er nødt til at prøve altså, Det skylder vi simpelthen vores fans og vores spillere At, at prøve den dag Osama og Stefan, øh, de, skal, de skal lægge indlæg I stedet for at trække ind i banen ja. Hvis de kan så, øh, så jo, lad os se Hvordan og øh, hvorledes hvordan det bliver ja. Hvad, er, hvad er med, med opstillingen ellers? staff på mål, det giver sig selv. Ja, Ikke's hvis... bliver ikke øh, han er stadig i tvivl om. Ja. så skal Kirke ud spille venstre og venstre så, så ja. han på højre, ikke? Præcis, og så passer han Anacur. Så er det jo spændende om Slot bliver klar. Det må vi jo prøve at finde ud af, prøve at lure, men ellers ja. så bliver det jo Jalte og Paulsen, og så eh Stefan. Stefan. Hvis Slot bliver klar, hvem bliver det så? Så synes jeg, altså synes jeg, det skal være og tror det bliver Slot og Jalte det håber jeg også øh, og så må Paulsen lige tage tage plads på bænken og Hvem så er Martin Jørgensen nej han kommer ikke til at spille fra start det tror jeg simpelthen ikke på nej det tror jeg heller ikke det, øh... altså jeg mener jo stadigvæk at øh, Martin Jørgensen er stadigvæk så god en spiller at kommer han ind i de sidste 20 minutter så er han stadigvæk en af de bedste på den plads han spiller i Danmark hmm. men øh, først når når de andre alligevel ikke er klar der lige, ah. lige præcis ja jeg spurgte lidt ind til ham til, til netop med Martin Jørgensen deroppe øh, Til Peter Sørensen op i Randers efter kampen, om, om han får en rolle, fordi han har den her erfaring Som han har mm. Men der, der kommer et, et klassisk Peter Sørensens svar Med at, at de bedste spiller Og det er lige meget, hvor gamle man er øh, Så ej, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi får ham se fra start Det tror jeg ikke Vi har heller ikke rigtig øh, diskuteret Peter Sørensen i dag ikke? Han Nej. er en pressemand Det kan man øh, godt fornemme, når, når man snakker med ham efter kampen Ja, det er vel helt naturligt Altså med den med det forår her, så finder ja. man en presset mand øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, han er presset Fra, fra bestyrelsen Og fra, fra, fra de højere øh, Folk i, i AGF på den måde Jeg tror ikke, han bliver fyret Og det, næst, det tror jeg næsten heller ikke han han hvis de ryger ned Altså det, det må jeg sige Det har de så? Lige præcis. Jeg tror heller ikke, jeg er interesseret i det Jeg tror Nej. også, han er en dygtig mand, synes jeg men, men skal men, han ikke også, altså vi ved, vi er jo enige om, at han er en talentfuld træner, han er stadigvæk en ung træner, skal ja. han ikke også bevise, at han kan agere i de her situationer, altså at han kan vinde et hold, som er ryger ind i sådan en stime her? Det er selvfølgelig også en nemlig opgave at skulle vinde et AGF-hold, fordi der er så meget pres på en AGF-træner, uanset hvad. Ja. Øhm. Vi var også alle sammen, altså nu, han blev, da han kom til, så blev han meget sammenlignet med, med Ståle Solbakken, ikke? og jo. samme type, og havde været i lære hos ham, og... Så ryr solbanken til til køen. de ryr in i en nedtur. Han kan ja, ikke vente hvor, den. Stole solbanken skal til at bevise noget som ja, træner. Han kan ikke vente den. Han bliver fyret. Han ryrer til Wolverhampton. Læver så. Som rykker ned i år. Øh, Igen, ja. ja. Han kan ikke vente mm. den. Altså han skal det er jo lidt den samme situation, er det ikke det? Altså han skal jo bevise at han også kan. Selvfølgelig skal han det. Men, kan det. Øh, kan kriser han tær? Jo jo, men hvis han ender med at overleve så har han også bevist det, synes jeg. Ja. Øh, og Så starter vi for på nul. Vis. Så starter vi på nul. Øh, og altså det vi skal også huske på, at det er den, det er den anden sæson efter overbrygningen. Det kan godt være lidt en floskel at sige, men altså det, der er bare noget over, at det er, en, det er en svær sæson. Det er hans anden sæson i Superligaen. Der ja, Det ja, kan man præcis. jo ikke tage fra ham. Det er jo ikke, altså han er og så var vi heldige, er vi heldige i sidste sæson. Præcis. Det er den største krise, han skal ind i som fodboldtræner. Og yes. som menneske måske også. Vi skal <laughs> videre til ris- og rus runden, Og så sidder du og jubler over over, Jonathon, fordi du har, du har været vred. Jeg har været. Og du har skrevet en blog, så vred har du været Ekceptionelt vred, ja jeg er Det er jo det, det der folk med briller til. de gør når de er sure Ja, vi skriver blogs Ikke det hipster Ja, øh, ja. jeg har øh, skrevet en blog Om hvor øh, vred jeg var øh, Efter kampen øh, I søndags mod Randers Efter nederlaget øh, Og det er, det er sjældent At jeg er ude efter spillerne Men det, det var jeg simpelthen nødt til Fordi jeg sad jeg var simpelthen så tosset over, at spillerne bare forsvandt ind i omklædningsrummet. I hvert fald langt de fleste. Der var lige seks øh, spillere, som jeg har nævnt i min blog, øh, der undtagelsesvis øh, kom ned og hyldede den massive og fantastiske opbakning, der havde været hele kampen igennem, på trods af et, endnu et smerteligt nederlag øh, på udebane i, i Randers. Øh, det er simpelthen ikke i orden. Der Nej. er ingen spillere i AGF, der er hævet over klubben. Og det, det er den attitude, du viser ved at stikke af, på den måde, som de gjorde ind i omklædningsrummet. Men er det ikke anførerens opgave at få dem? Jo, det kan man sige. Men jeg synes også, at spillerne må have, må have pli nok til at tænke selv. Jeg synes, det er uacceptabelt. Fuldstændig. Og jeg håber, jeg håber, der er nogen inden i AGF, der har læst min blog, eller i hvert fald selv lagde mærke til det og har skældt dem ud. For jeg synes ikke, man kan være det bekendt. Nej, altså jeg er helt enig i alt det du har skrevet Og meget enig i det Jeg synes simpelthen bare det er dårlig opdragelse Fra nogen, jeg ved ikke hvem der, hvem, det skyldens, hvem der skal have skylden Og jeg kan også huske Efter udekampen i Dilagori i Tbilisi Der var også nogen der var ude efter nogle af spillerne Der er altså folk der har brugt mange penge Og mange timer på at rejse derned ja. Men der blev heller ikke takket Jeg ved sådan en som får lige at lidt til Osama Han stod og smilede grinede af dem og, og tog mig ikke rigtig seriøst. Okay. Uh, han var også så, en af dem, der snak af i søndags. Selvfølgelig var han det. Uh, så, så jeg synes godt, man må stikke lidt til ham, selvom han, han til sydenlande har det hårdt. Ja. Vi er nødt til at lukke den der. Uh, det var alt for, hvad vi havde for, uh, til her i dag. I kan som sagt hen podcasten i iTunes eller genhøre programmet i morgen på GFN.dk. Her i studiet var det Jonathan Løkke Lillemås, Jonas og ude til nikken sidder Per Jakobsen og mit navn er Kasper Ottossen. Tak fordi I lyttede med.